Oh, wow. Sa čudovať deti, ale na svete je mnoho ľudí, ktorí veria len tomu, čo si možno kúpiť a čo možno chytiť do ruky. Neveria, že psich sa dokáže smiať, že kamarát vás nikdy nesklame, že plakať sa dá aj od radosti, že keď vietor fúka, tak sa nám vlastne prihovára, že šťastie. Nie je mať, ale dať Že lož má krátke nohy A stromy vedia spievať Preto by som im ani nikdy nič neprezradil O vílach a škriatkoch Aj tak by tomu neuverili Za to vám, deti Teraz porozprávam všetko Všetučko, čo o nich viem Začalo sa to v jedno obyčajné slnečné ráno. Ležal som v lese na mekom machu a počúval vtáčí štebot a šepot lístia starého duba. Dobre, dobre moja tak. Nie, nie, nie, nie, nie. Pr Čie prúčie mávaj tými krydlami. Tak, a teraz sa vráť. Skúsime to znova. Raz, dva, tri. Ja. Ja. Ja. Teraz mávaj, teraz. Prúčie, prúčie, ešte raz, výborné. Nie, nie, zasa, zasa, tá straka, to sa nedá vydržať, tu sa jeden nevyspí. Teraz si trochu odýchni, moja. Nie, straka, straka, straka, eh? a ja by som si rád odýchol, straka. Dobré ráno, Bukva. Dobré ráno, sused Škriato. Prečo si si postavila hniezdo práve na tomto dube? Prečo ma ráno čo ráno, tak zavčasu budíš? Akože ráno čo ráno? Len odkedy učím moje deti lietať? Tak, tak, tak ich uč lietať niekde inde. Mám právo sa vyspať. Tak. Ale som mi povedal. Tak, a teraz ešte trocha pospím. Ja dnes mám pred sebou výnimočne namáhavý deň. Musím sa dobre vyspať a dobre si oddychnuť. Ja, ja, ja. Dobré ráno, pani... Traka, to máme dnes, ale krásny deň. Dobré ráno, dobré ráno. Dobré ráno, pani Zajačica. No leď moja, leď, ale nie je ďaleko a do večera sa vráť. Uh. Ah, to bola moja najmladšia. Všetky sú už na vlastných krídlach, ale až táto je celá po mne. Noc. Nie, nedá sa, na môj pravdu, nedá sa tu spať. A vy kam sa vybrali? Ale, len som išla na kus cesty vyprevadí môjho ušiačika do školy. Cestou sme zobrali od aj malého pichliačika. Zbytočne ležím Radšej vstanem Nasadím si čiapku a pojdem Len musím počkať, kým odídu Keby som teraz vystrčil nos To by zas bolo O, oh, bukva, kamže kam bukva Ako sa máš bukva oh, 150 škriatkovských rokov Nemám chuť počúvať takéto rečičky A ďalších 150 Ju mať nebudem Aha. Zdá sa, že je vonku ticho Konečne odišli. Pozrime že, bukva. Čo? Kam žekám, Bukva? Kako ja... sa máš, Bukva? D dobrý deň d Komu dobrý, komu nie oh, Niečo sa ti stalo, Bukva? Čo, čo, čo, čo, čo by sa mi malo stáť? Alebo sa ponáhľaš, Bukva? Kam sa ponáhľaš, Bukva? Ah, ah, ah, ah, ah, pre prečo by som sa mal ponáhľať? Tak prečo sa pri nás nepristavíš? Ja, ja. Lebo Uh. Káš sa tak rýchlo vypral? Celý ale v novej čiapke zožalúďa. Hm? Hm, <todobí> to je divné. Čiapku nemal na hlave, už hádam aj rok. No, ja už musím letieť, povinnosť volá, musím roznosiť lesné novinky. Ó, oh, ozaj. Viete, že medveď vypísal celú fľašu medu za odmenu tomu, kto zistí, kto robí v lese tie neplechy. Hmm. Niekto zavesil pred osie hniezdo jeho najmilší hrnček. Než ho dal dole, osi ho riadne dopichali. <sík> tak ja letím. Lesné novinky, lesné správy, lesné správy. Vedo. už je najvyšší čas, aby to niekto zistil. V poslednej dobe sa to pomaly nedá vydržať. Mesiac to mesiac dáka neplecha. Hm, to bude nejaký príšelec. Zle sa by to iste nik neurobil. A vy čo stojíte? Hajde do školy! Veď už ideme. Počujú si to, pichliačík? Celú fľašu medu? Mali by sme toho zlomyselníka vypátrať. Mali, aj môj tatko má na neho ťažké srdce. Len čo sa vrátime zo školy? To môže byť neskoro. Čo je to za ten čas vypátra niekto iný? Bude mať fľašu medu a my si budeme lapku lízať? Ty myslíš? Jasné. mám už nevidno. Ideme na to. Daj, dolidaj, už nastal náš deň, dolidaj, ako je to? Ja. Dolidaj, deň najlepší, deň škriatkovský a vymyslovil, dolidaj, da. <lý> ešte dobre, že si medveď musí teraz vyberať žihadla a nemôžem ma kritizovať za môj spev. Ha! Za 150 rokov on jediný zle sa ma prichytil spievať a ako sa len pochechtával Duly daj Duly du... du... du Už nastal náš deň a, te... a A teraz by sa ale možno aj mal prečo smiať znovu Počul si to? Čo? To je spev? Taký spev som v našom lese ešte nepočul. To bude ten príšelec. Tu sa prikrčíme. Deň škriatkovín, deň vymyslov. No ale, to bukva. Tuším ide na tú čarovnú čistinu, kam ma mámka nikdy nechcela pustiť. Čo teraz? Za ním. Daj, daj, daj. No teda, ty chliačik, vidíš to čo ja? Tolko škriatkou a divo Búkva, ťa Poďme bližšie, chcem vedieť čo tam robia. A čo keď nás uvidia? Neuvidia? Bukva! Konečne si tu! Čaká sa už len na teba. Čo? Ľudičko, nevymýšľaj dobre. Na výročnom plese sa vždy čaká, kým prídu všetci škriatkovia a všetky divožienky. Aby sa každý mohol zúčastniť súťaže o najlepšie šibalstvo. A ja? Ja tu ešte nevidím banického škriatka Uhlíka. Ani Rezbárika. A nie je tu ani škriatok Kýchač. Čo? Ty o ničom nevieš? Nie, neviem. A čo? Ochoreli na škviatkovské osýpky. V meste bola epidémia. No, jasné, jasné. Ja sa vždy všetko dozviem posledný. To preto, že bývaš tak ďaleko v lese. No. Ale buď rád, aspoň si neochorel. V meste dostali osýpky skoro všetci. No a... Ja, ja, ja, ja som v lese... Ja som v lese do starého. Aký si ti frfľáš, bukva! Vôbec si sa za ten rok nezmenil. To, a prečo? Mal by som sa zmeniť. Vážení a milí! Prosím o chvíľu pozornosti. Zdá sa, že sme už všetci. A tak oficiálne otvárame výročný ples škriatkov a divožienok. Skôr než budeme pokračovať v zábave, navrhujem začať s hodnotením našich úspechov v uplynulom roku. Kto se chce prvý pochválit svojím nejlepším šibalstvom? No. Já, já, já, já, já rád. Prosím, prosím, kuchářský škriatok. Ránička. Ráničko, ja, no. Rád sa pohybujem v lepšej spoločnosti a tak som sa z hostinca presťahoval do kráľovskej kuchyne. No. No, no, no, Ale na rozlúčku no, no, no. som v hostinci ešte zo všetkých kuchynských fliaž vylial olej a nalia do nich olej, ale rýcínový. No, a, a to je všetko. Všetko je to, že, že všetci hostia v hostinci dostali. No tak. No. načku. A lietali dva dní len na záchod a späť. Bola to ohromná kúca pádu. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, okay. ¡ah Lokňa moje meno Ako všetci iste, viete, som kadernícky škriatok Keď sa dvorné dámy chystali na ples Podarilo sa mi do nádoby na vlasy priliať lepidlo Všetkým sa tak polepili vlasy, že si ich nemohli rozčesať Museli sa nedostrihať na melón no, Museli sa aj popúkať od smier Teraz sa prihlásime my. Nech to máme za svoj. Nie, nie, nie. Chod, chod si. Ty, ty. Oh, si nevyviedol žiadne šibalstvo. Čo by som nevyviedol? Tak ho povedz. A ja poviem svoj a môžeme sa ísť zabávať. Ja, ja, bludička. Ja, ja sa nechcem zabávať, bludička. <laughs> Ale čo? Ale eh, Veď no. kriatkoviny sú iba zábavači, nie? No, no, a, a, no. Teraz ja. Ja, ja. No, teraz. Bludička. No tak, no, no, spážite. Spážite. Keď mlinárov syn Miško išiel v jednu nedeľu na parádení k starej mame, toľko som na neho volala, poď, poď, poď. Až vyšiel z cesty a vošiel do najväčšej mláky v okolí. Uprostredne jí spadol a zablačil sa až po uši. Počuješ to už, jačík? Ten teda musel dostať chudák veru. Mňa by mamka hrešila, až kým by mi uši neklesli. Hm. Tak preto nám sa na túto čarovnú čistinu nikdy nedovolili ísť. Hm. Prečo? No, aby sme sa nedozvedeli, aké veci sa dajú vystrájať. Ticho, ticho. Ja, ja, ticho. Ja, ja hm. ja. Bukva niečo hovorí. Najprv som si myslel, že najzábavnejšie bolo, keď som na jar pred prvou búrkou zamuroval Ježkovi vchod do Brlôžka. <laughs> Lialo ako skrhli a on nemohol dnu a ty vo vnútri mu nemohli ani pichliač pomoc pomoc <laughs> Tak to bol Bukva. Kvôli nemu tatko celý týždeň kýchal a musel ležať v posteli. No, no, no a potom mi ale zišlo na úm zobrať jedno vajíčko Slávikovi, po jednom Sojke a Ďatlovi a vymeniť ich za tie, čo boli v stračom hniezde. No! Keby ste počuli susedu straku, ako sa každý deň čuduje, že zo všetkých detí sa na ňu podobá veľ jedno jediné. Myslím, že by ste sa dobre zabávali. No, no, no. A, ale naposledy sa mi podarilo zavesiť medvedev hrnček Gosiemu hniezdu. Oh um, uh. teraz si vyberaží hadla <laughs> <laughs> pravda, pravda, nie je to asi také zábavné ako to, čo rozprávajú ostatní škriadkovia Ale čo, čo už v lese s mojou reumou? <laughs> Počul si, že zábavné, hnusné je to od toho bukvu Poďme Povieme medveďovi, ako to bolo s osami a dostaneme fľašu medu. A bukva, ten určite tiež dostane. A tak mu treba. Počkaj ešte. Možno sa ešte čosi dozvieme. Ak dovolíte. Ak dovolíte, teraz prečítam písomnú správu od Murárika. Ano, ano, no, no. Tiež je ešte chorý. tak no, čítaj, no, no. no. Keď sa stavala radnica, yeah. zamuroval som otvory na dvere do polovice. Ah, a čo som Podľa tých polovičných otvorov uh -huh. sadili úzke dvere. Oh. A tak sa teraz starosta, ktorý je širší než dlhší nemôže dostať do zasadacej siene. No myslím, že to bol veľmi vtipný nápad. Vývojde, vývojde. Ja Počuli sme množstvo pozoruhodných škriatkových. Na záver dovolte, aby som privítal nového kolegu Šotíka. Ako iste viete... V kráľovskom meste začali vychádzať prvé noviny. A to je miesto ako stvorené pre škriatka. Áno, áno, som ja. No, na začiatok som sa pohral s nadpismi dvoch článkov. Takže článok o návšteve susedného kráľa v našom meste oznamoval Zbojník znova pri práci. No, a, a článok o známom zbojníkovi mal nadpis Vítaný host v našom meste! Kým oh, komisia vyhodnotí najlepšie škriatkoviny uplynulého roku, prosím, hudbu. Do tanca hra kapela Durmors. To je jediná možnosť. Pôjdeme si zatancovať bukva.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 čo by spolo prehnal to s ďatelí novým pivom? Aj vy by ste si <laughs> mali pripiť na úspech! Na no, aký úspech? Ja nemám úspech! Ľudička, ja, ja... ja... ja... ja... ja... ja... mám reum! Oh, bukva, bukva! Radšej po tancovi. No, pijú ďatelí nové pivo. Vystrájajú nezbedy. Nikdy sa nikomu nepriznám, že som tu bol. Ale riačík. veď sme tu ako pátrači, stopári. Ne a ja počúvaj. Ty Cenu za najlepšie šibalstvo... Ja ja, ja, ja, Za najlepšie šibalstvo roka... Získava... Získava... Získava... Získava... Získava... Lesný škriatok Bukvá! Pravo, oh, pravo! Ja, ja, ale ja. ja, ja. si tuším, naozaj budeš musieť Jo ja, Gratulujem. Ja, teda, no, ľudička, ďakujem. A, a na zdravie. A cenou pre víťaza Čo je, je ten? tento raz... Dá to uh. kytička, yeah. Yeah. Oh. Čarovné jahody! Bukva! Môžeš jesť a jesť a jesť! A, je. a oni ti znovu dorastú! Dorastu. To je teda cena! Tak sa ponúknite. Oh. Aj, aj, aj, aj vy sa ponúknite. aj vy! Hlavne ty, bludička! Ďakujem! Hm? Za to všetko dostal ešte aj jahody! Hm? A čarovné, čo urobíme? My, my, my, my, my to, my mu, my mu to, my, povieme to, máme, tak. Mami, Tieta mami. Tieta, žajačica. Tieta, žajačica. Á, tak tu ste. Teraz sa chodí domov. My, my. Nič, nič, nechcem počuť. Akú výhovorku mi chceš zasa povedať, ha? To, to nie Povedala je. Povedala som, nič, nechcem počuť. Umyť a zatrest bezvečere do postele. Mm. A ty, pichliačík, hajde domov. Ale to nemôže. Mm. To nemôžete. A čo by som nemohla? A povedala som, že od vás nechcem počuť ani slova. Ale to musíš. Mm. Musíte nás vypočuť. My vieme o osiach. Mm. Aj o ockovom vchode. A o mladiatách, ty straky. Po, počkať, počkať, počkať. Pomaly a poriadku. Dostaneme flášu medu. Mm. Lebo sme to vypátrali. Oď. Čo ste vypátrali? Všetko. Kto kradne veveričke oriešky? Kto povymienal vtáčie vajíčka. Čože? Áno. Kto je škod, zamuroval vchod a medvedeovi zobral hrnček. Kto? Kto to urobia? Uh -huh. Škriatok Bukva? Bukva? Kde ste to zobrali? No, no. Obviniť niekoho len takto nejde. Mm. Odkiaľ to viete? My, my sme boli. No, my sme boli uh, no. A... no, tak kde? Na čarovné čistenie. A varí som to nezakázala. Ale tieto, ináč by sme to nevypátrali. Bol, bol tam škriatkovský ples a my teraz všetko vieme. Nemali by sme to povedať, tete Strake? Možno to dá do lesných noviniek. Vymenil moje vajíčka? Mm. A zamuroval náš brlboštek. Ak je to pravda. Počuli no sme to na vlastné uši? Mm. A na vlastné oči sme videli, ako za to dostal čarovnú kitičku jahot. Mm. Tomu nedarujem. Počuješ, bukva? To ti nedarujem. Už ide. Čo robíme? Čo urobíme? Čo urobíme? urobíme? urobíme? Tu bolo falošne. Zase falošne. Začuje to medveď a zase sa mi bude posmievať. Dodlidaj a nech nech, mám dôvod spievať, mám, don lidaj, mám chuť spievať, mám. Už to tudli viem, tudli čo tudli urobíme. Tudli. A som tu aj s jahodkami. Mimo tie jahody zoberieme. Tudli. Zoberieme, ale ako? Hm? ako? Určite si ich bude chrániť ako oko v hlave, ale teraz. Teraz bude určite spať. No a? A my vojdeme k nemu a kitičku mu zoberieme. My? Kto my? Ja. Ja mu ju zoberiem. Ale najprv sa poďme pozrieť, či už spí. Zlietnem dole. Musíme ísť bližšie. Opatrnie. To To je dobrota. Jo. ešte jednu a potom dosť bukva ide sa spať ja, tak ako som povedal ešte jednu poslednú kytičku položím do pohára na policii no veď len poslednú nie nie nie, nie, nie. To, by, to by som mal ráno poňuť ďaleko položím ju položím ju a ešte jednu na nočný Nočný stolík a prikryjem ju žalúďovou čiapočkou, ja poď počkaj ešte, ešte mm, mm. Abych nikto nevidel, jahodky moje. Žavíc, <sík> <sík> to, som, ja som ale hlúpi, bukva. kto by ich tu videl, jasné. <sík> Jojale, jo, rozvoniavajú. Hmm. Jednu, dám si jich sem. Tak, sem, dávám kůž vedla hlavy, aby se mi prýtej sladko zaspal. Tak, natiahnem krídlo. Či. Yeah. Pozor Pošteknili ste ho Pierkom Pod nosom Aj tak som až na jehody nedosiahla Bukvová chyška je pre mňa primalá Dnu sa nedostanem Pôjdem ja Stočím sa do klpka Zgúľam sa dnu a ha? A čo keď sa zastavíš aj na posteli Popicháš bukvu a zobudíš ho Pôjdem ja ja pôjdem. Mami, ty si príširoká. široká. Čože som? Než sa dostaneš k posteli, povrážaš do veci, narobíš hrmotu, oj, oj, oj. No, tak čo teraz? Chyť ma za zadné lápky. Keď ich natiahnem, vidíš, aké sú dle. Teraz sklopím uši, suniem sa dnu, natiahnem prednú lepku. a... Ani nemusím vojsť. Prestaň, ušiačík. To nie je robota pre deti. Opatrne, opatrne. Mám ju, mám. Mám čarovnú kytičku jahot. Tak, a teraz budem spokojne spať. A ráno... Bukva! Čo je? Čo, čo, čo, čo? je? Dobré ráno, Bukva, dobré ráno. Dobré straka, dobré, dobré ráno, dobré ja ráno, Bukva. Budem... sa nedá vyspať. Čo, čo je? Čo tu chcete? Prišli sme za tebou, Bukva. Za mnou? Na čo? E? Prišli sme k tebe na raňajky. Ku mne? Dajte pokoj. Vidia, nemám raňajky ešte ani pre seba. Teda... Kam ideš? Uh, nevidíš, kam ideš, ne, Bukva? Ne, nevidíš? Nu. Musím sa na niečo pozrieť. Musím rýchlo skryť moje jahody. Ešte by z nich chceli. Kde sú? Kde sú? Kde sú moje jahodky? Na policii. Nie. Na stolíku. Na stolíku nie sú... Nespadli... Nespadli pod posteľ... Úúúú... Hlavka, mamá, Ani tam nie sú... Veď som ich priniesol... Alebo že by nie... Že by som ich stratil... Moje čerovné, voňavé jahodky. Musím ich nájsť... Musím ich nájsť... U, hni, suseda, Ej. ponáhľam sa... O, ale si nezdvorí, bukva... Dobre, dobre, pozor, malí... Musím sa pozrieť aj sem. De, de, de, de. E? A niečo ďa, de, de. hľadaš, Bukvá? E. Niečo si strnatil? Nevyzvedaj, dobre. Alebo, alebo ste, ste dačo našli. Mm -hmm. e. A čo by to malo byť, Bukva. No, no, také to, také malé červen, také jahlodky, takú malú kitičku. Kytičku, varí uh -huh. takýchto jahôd? D Daj ich sem! Eh. Hneď s nimi zle dole, to sú moje jahody! Teraz sú to naše jahody, Bukva! Uh. Vy ste mi ich ukradli! Kradnúť sa nepatrí, veru tak kradnúť je mrzké. A zvlášť, ak niekto ukradne vtáči vajíčka a pohodí ich docud z jeho hniezda, to sa mi vidí priam hanebné! Celá teda stráka hanebné, to je e, obyčajné šíbalstvo. <síbalstvo> čudné veci ty nazývaš šíbalstvo. Či, či, či, čudné. Aha, pamätáš sa, pichliačík? keď vám zamurovali vchod do Brlôžka mm. a Osko Ježko vonku tak zmokol, mm. že bol z toho týždeň chorý. Mm. To nebolo pekné šíbalstvo. Vy, vy, vy, vy, vy, vy. A Medvedovi, sa tiež nepáči, čo, čo, že čo, ho pre celkom dopichali osy. Vráte mi moje jahôdky. Ale Bukva, veď my ich všetky nezjeme. Ponúkneme aj ostatných. Ale... Možno aj teba. Ale to sú moje jahôdky. Nemôžete mi ich nedať. A prečo, Bukova? Vidíte je to len také malé... Ja, tak, obyčajné šíbalstvo. Prečo sa ti nepáči, bukva? Zem, páči, nepáči. <skrý> <skrý>